Ameddig nézzük, hogy felmegy a remekvetítő vetítő megkérném, hogy a Zsoltasdí zsűriéből Sárdi Margit. Aztán a teton fordítói díj önmaga Puszta István. És ha valaki látta Johnny az, akit, akkor ő is fáradjon fel a színpadra, aki pedig a Portal Press pályázatnak a zsűriében a jelen is. Várunk még Cinkos Évára, aki pedig a Kimte Te díjának a zsűríjében vesz részt. És amíg Éva erkedik, addig mi elkezdjük. És én azt szeretném első körben kérni, hogy... Legalább kettő olyan díj vagy díjjellegű dolog van itt az asztal körül, van vannak képviselők az asztal körül, amit eddig még nem osztották ki. Úgyhogy Julian és is István, hogyha bemutatnátok maximum két mondatban, hogy, hogy mi ez, és hogyan, és mette, meddig, és mikor tudjuk meg. Például, hogy kik a az nagyon jó lenne. Jó, tehát én a Portal Press digitált képviselem, amivel a legfontosabb dolog az, hogy igazából ezt nem, nem tekintünk rá díjként hanem ugye ez, ez, an, ez egy olyan lehetőség lesz, hogy egy magyar science fiction szerzőnek a regényét fogjuk lefordítani angolra, és azt elbukban publikálni, illetve hát egy novellás kötetet fogunk összeállítani, ami szintén angolul fog megjelenni. Puszta István vagyok. A Treton Judit emlékgyűrű kapcsán a retöndült anyukája, illetve a fogadott testvér engem kért föl, mert hogy a családnak voltam, illetve a Juditnak komoly barátja, hogy valakit ugye fordítói díj kapcsán jelöljünk ki, ugye táborba, illetve az ismeretségkörönbe szegedem És így kerültem bele ebbe a dologba. Remélem, hogy magával a díjazottal mindenki elégedett lesz. A a Mikor, Mikor? december le tervezünk eredmény hirdetést, de meglátjuk, szeretnénk tartani ezt az időpontot. Ennek még ma lesz szut a látadója. És akkor köszöntünk körülmény téged is. Az volt az előző kérdés a üreghoz, hogy teljesen ugyeként mutassák be nagyobb a két mondatban. Addig még soha, aki nem, azt, a díjukat, téged is erre kérnélek. Uha, uh, előbb levegőt kéne kapni. <gül> Kicsi, nem, köszik, kicsit késtünk. Te fantasy díjról van szó, neki nem tudná. Ez a Kimtének a frissen alapított, illetve hát igazából nem annyira frissen, mert egy évvel ezelőtt alapítottuk a díjat. El sem indult még valójában, még folyik a tervezés. Decemberi közgyűlésünkön lesz még egy végső döntéshozatal róla. Felmerült ugye több probléma vele kapcsolatban. Bocsánat, csak nagyon siettünk, azért kapkodom a levegőt. A Fantasy díjat azért alapítottuk, hogy Magyarországon, illetve igazából a magyar nyelven írt, magyar, magyarul kiadott könyveket próbáljuk támogatni vele, vagy díjazni vele. Szeretnénk arra ösztönözni a kiadókat, hogy egyre többet adjanak ki, hogy foglalkozzanak vele, hogy egy picit felfuttassuk Magyarországon a fantasy kiadást. Idén is eléggé kevés jelent meg, ahogy figyeltük eddig. Reméljük, hogy jövőre vagy a következő években ez szaporodni fog a könyvek kiadása. Nem tudok túl sokat mondani egyenlőre a nevezési rendszerről, mert körül voltak problémák, újra gondoljuk és újra tárgyaljuk majd decemberben. Egyelőre szerintem várjuk meg, hogy mi lesz itt a végső döntésünk. Nem tudok erről többet mondani most. Közben kaptunk még egy mikrofont, ott nektek. Mit szóltok uh, És De tartsad csak meg. Két kérdést ígértem drew az egyik az ez így, hogy a másik pedig kinek az anyját. Ezeket mondjuk a végén felszeretném tenni, de előtte azért megkérdezem tőled, hogy szerintetek lehet-e úgy Magyarországon irodalmi díjat kiosztani, hogy abból ne legyen utána később hónapok kitartó óriási vita. <tos> Nem, hát ezt mindjárt tudjuk, hogy mindenkinek a jó Isten sem tudott egyszer. Ez nem magyar sajátság. Sehol nem lehet nem ö, ö, ö, megfogható mércékkel elbírált teljesítményt kritika nélkül, vagy el, közmegelégedésre kiosztani. Ami nem mérhető centivel, vagy másodperccel, annak a az elbírálásá okvetlenül tartalmazni fog szubjektív elemeket, és nem csak a művészeti alkotásoknál, a sport is így van. És e, akkor már e, nem tudjuk kiküszöbölni, hogy, hogy ha a dolog nem teljesen objektív, e, akkor az, az mindenki tetszésével nem fog találkozni. Nem mintha nem láttam volna még olyat, hogy abszolút másodpercre mérhető sportágak teljesítményét is vitatták, volna. Orra mérhető teljesítményeket is vitattak volna. Én jövök. A véleményünk, nekünk erről az egészről az, ami ugye az elmúlt hetekben, napokban is történt, elég nagy vitat kavart, a fantasy díjjal kapcsolatos vélemények, vélemények ütközése. Hogy én azt mondom, hogy várjuk meg, hogy mi történik. Még el sem indult a díj, még nem is adtuk ki, még nincsenek nevezések sem, Várjuk meg, hogy mivé alakul. Mi a legjobbat szeretnénk, hát nyilván azért hoztuk létre, mert azt szeretnénk, hogy egy jó, nívós díj legyen, hogy, hogy minőséget érjünk el vele. Nyilvánvaló a célunk az, hogy a legjobb művet jutalmazzuk, díjazzuk vele. Mindenféle egyéb hátsó szándék, amiket feltételeztek rólunk, ezt visszautasítjuk, mert, mert nem ez a szándékunk. Tehát ezt nagyon sokan tudják rólunk, akik figyelemmel kísérik a tevékenységünket, hogy elfogulatlanok vagyunk. Tehát nincsen semmiféle olyan dolog, amit a szemünkre vetettek, hogy valaki ellen lennénk, vagy valaki mellett lennénk itt. Erről nincs szó. A zsűri tagjainkkal kapcsolatban is hadd mondjam el most itt nyilvánosan, hogy a Kimte teljes bizalmát élvezi minden zsűri tagunk, akit, akit felkértünk erre a feladatra. Úgy érezzük, hogy el tudják végezni a feladatukat, amire felkértük őket. Csak ezt figyeljük, semmi egyebet, hogy szakmailag hozzáértőek. Itt a többi azon múlik, hogy mennyi könyv jelenik meg, hogy milyen minőségi könyvek jelennek meg, hogyan tudnak ezekkel érdemben foglalkozni, egyáltalán mennyi nevezés fog majd beérkezni. Most a mi célunk nem az, hogy mindenképpen valakire rátukmáljunk egy díjat, hanem az, hogy valóban az igazán jó művet díjazzuk majd. Nem fogunk senki után futni. Azt szeretnénk elérni, hogy aki valóban a szívén viseli a fentezi sorsát ma Magyarországon, az igenis vegye a fáradtságot és hívja fel a figyelmünket a megjelent művekre, nevezze őket, foglalkozzon velük, hogy mi is tudjunk érdemben foglalkozni velük, hogy próbáljuk egy picikét a magyar fantazit, hogy úgymond felfuttatni. Kicsit úgy érezzük, hogy hátrányba van szorítva. Szerintem ebben mások is így vannak, ez a mi véleményünk. John István, valamelyikötök. Uh, nyilván minden ilyen döntésnek vannak, uh, vannak olyan típusú következményei, hogy csomóan nem fogják szeretni, és nem fognak vele egyetérteni. Uh, itt ugye egy valamit szeretnék uh, kihangsúlyozni ezzel a portalpresszes dologgal kapcsolatban, hogy itt az, hogyha kiválogatunk egy, uh, egy regényt és egy 10-15 közötti novellaválogatást, uh, novella az ugye nem feltétlenül azt jelenti, hogy na, akkor az a regény volt az elmúlt 15 év a science fiction -jének a leggeniálisabb regénye, mert ez tök szubjektív lenne. Itt ugye magában a zsűribe is próbáltunk úgy, úgy beválogatni embereket, hogy mintha legyen professzionális könyvkiadó a, a zsűriben, hogy, hogy olyan dolgot válasszon ki, ami szerintünk még el is adható külföldön is. Tehát ugye itt ez egy nagyon fontos célkitűzés, hogy hogy mi azt szeretnénk, hogyha ez nem egy, egy egyszeri alkalom lenne, hogy most sikerült egy pályázaton a közösségnek a támogatásával nyerni, na akkor most kiadjuk, és utána, utána nem történik semmi, hanem azt szeretnénk, hogyha visszajönne ez, a, ez az összeg, amit nyertünk, és, és utána egy vagy két év múlva újabb pályázatot tudjunk kiírni, újabb bírót találjunk meg, akit, akit érdemes lehet bemutatni az amerikai vagy angol piacnak. De hangsúlyozom, ez, ez nem egyfajta ilyen, ilyen meta-zsoldos díj, hogy, hogy na akkor a legesleg, azt mondjuk, hogy na akkor ez a legjobb science fiction regény a piacnak az elmúlt 15 évből. Tehát viták szerintem minden egyes pontosan által, illetve a Marjut által elmondott dolg miatt, a szubjektivitás miatt lesznek. Kivéve, hogyha ne adj Isten, megtörténik olyan dolog, hogy föltűnik valami hihetetlen zseni a magyar sci terén, irodalom terén, aki, akivel mindenki meg tud egyezni, de ez biztos túl fantasztikus ahhoz, hogy igaz legyen. Azért engem érdekel a többiek is erről, hogy létezhet-e az, hogy mondjuk, mondjuk a portál preszikétel megtalálja a, bocs, András, a kánai díjas szerzőt, akit el lehet adni Amerikában is és mondjuk jövő évben talán Zsoldos fogják vitatni. Látjátok ennek lehetőségét, vagy nincsenek ilyen trendek? Hát minnyáján fantasztikum kedvelők vagyunk, mi mindent el tudunk képzelni. Tehát tudja a Portal Press Digitalban eleve már csak olyan regények indulhatnak, amik már megjelentek, tehát a jövő évi Zsoldos díjban nem hiszem, illetve hát ugye most azért voltak, vannak valami átfedések évek között. A regényekben lehet uh -huh. De hogy... Alapvetően nem hiszem, hogy, hogy így, így értelme lenne összehasonlítani a zsoldos díjat és ezt a portálpresszes pályázatot. Semmi értelme nem volna, hiszen egészen más a, a, a célja a kettőnek. Hiszen ha külföldi piacra szálljuk, akkor egészen más szempontokat kell kielégíteni. Ott a vásárlók közönséget és a leendő bírálókat kell megragadni, és egy tematika például abszolút módon kiesik, ami nálunk nyerő volna, a speciális nemzeti téma. Az hát egyből elesik, és még számos más dolog is elesik, ami a külföldi közönségnek nemhogy nem pozitívum lenne, hanem kifejezetten nehezíti az értelmezést. Hát, én ugye Kinte elnökeként nem tudok nagyon sokat ehhez hozzászólni, mert mi nagyon vegyes tevékenységet folytatunk, nem csak Szifivel, hanem fantasy minden egyébbel. de én is ugyanúgy eltömkéztem, tehát nem látom akadályát egy újabb ilyen lehetőségnek, vagy egy ilyen megnyilvánulásunk, a Portál Press, vagy az Zsoldos. Tehát én semmit, teljes egészet el tudom fogadni, szerintem ezzel nincs semmi probléma. A kinti gondolkodik mondjuk e, Igen, na most a fantasy díjjal kapcsolatban is a legutolsó döntésünk alapján e-könyveket is lehet majd jelölni a díjunkra, szeretnénk is kiadni. Most majd egy nyomtatott kötetünk jelenik meg, nagyon vegyes, sci fi fentezit, horrort, egyeveket tartalmaz. Ennek egy e-könyves formátuma is megjelenik majd. A továbbiakban is tervezzük. Tehát mi, mi ezt nagyon jó ötletnek látjuk. Mellé álltunk, és szeretnénk kiadni e-könyveket is. Semmi probléma nincs. Már voltak is tárgyalásaink Junékkal ez ügyben, úgyhogy a jövő az, az nagyon változatosnak látszik. Mindjárt, úgy tudom, hogy végigolvastátok az elmúlt évek magyar és István Mászló külföldi termését és hogyha egyszer fordító idő adnak ki. Mit láttak a legnagyobb problémának a magyar fantasztikus és science fiction könyv kiadásban, illetve írásban? Az, hogy kevés példányban fogy. Tehát én ezt, ezt tartom a, a legnagyobb problémának, hogy viszonylag kevés a, a, az olyan kiadó, amelyik, amelyik új, olyan szempontból professzionálisan tudná kezelni a, a, a könyv kiadását, hogy ez tényleg el, eljusson a, egyrészt a már meglévő olvasókhoz is. Másrészt, hogy valamennyire tudná a piacot bővíteni. Tehát én nem, nem, nem elsősorban irodalmi problémát látok ezekkel a kiadók, kiadásokkal kapcsolatban. De valamit a kiadók mentségére, hogy a kiadóknak általában a könyv terjesztés nincs a birtokukban, és ezzel ugye egy hatalmas ingoványba léptünk bele. Igen, és akkor ezt írjuk fel, hogy majd a következő évi sci a tematikájába egy olyan vita, ahol terjesztők is vannak, mert valahogy mindig hozzájuk, futunk vissza. De azért érdekelne a István és az éve véleményem is. Tiéd a szó. Problema. Nem tudom, én azt látom, hogy ugye, mivel, hogy már régóta figyelem, megkísérem a megjelenő magyar művek számát, akár novella, akár regény, ez köszönhetően a Galaktikának is, de elég szép számban jelennek meg az utóbbi időben példányszámokkal, illetve magával a könyvpiaci trendekkel a scifi műfaj se tud szembe menni. Válság, egyebek. Tehát egyre kevesebb fogy belül, és talán a, maga az, hogy megérje kiadni, hiszen ez egy réteg műfaj. A Magyarországot, hogyha a lakosságot nézzük, akkor egy kis réteg országban, egy réteg műfaj, ez egy borzasztó nehéz helyzet. Hogyha itt csak zseniális művek lennének meg mi, akkor is probléma lenne. De hát ugye ez megint csak egy idealista nézet csak zseniális únek nem fognak még enni, nagyon sok közepes, és egy sajnos rossz minőség is megjelenik, de hát magánkiadások, illetve itt már erre nem vonatkozott a kérdés, de itt az e-book, illetve az internetes kiadással kapcsolatban nekem még nagyon nagy félelmeim vannak, hogy itt borzasztó dolgok fognak történni. De azt azért tényleg el kell ismerni, hogy még az olvasni akaró közönség is kevesebb könyvet, folyóiratot tud most megvenni, mint akár csak 5 évvel ezelőtt. És ez, ez valóban probléma, hiszen még a jó művek sem jutnak el a potenciális olvasók mindegyikéhez sem. Ezzel sajnos, hát muszáj számot vetnünk. Tehát a könyvek olvasottsága most nem fedi le a lehetséges olvasottságot. De hát nem azt jelenti, hogy ha kevés példány fogy, hogy az nem elég jó, hanem az, hogy nem tudják meg, vagy esetleg azt is, hogy nem tudják megvenni. Én abban is látok problémát, hogy nem valóban nem elég könyv jelenik meg, de nagyon-nagyon sok a tehetséges író. Tehát a Kim Temin Tehetség Kutató Egyesület nap mint nap találkozik azzal, mert rengetegen keresnek meg a pályázatainkon kívül is, művekkel minket próbálnak próbálkoznak megjelenést keresve. Én azt látom, hogy nagyon sokan vannak, csak nincs ez igazán kidolgozva ez a rendszer, hogy hogyan találjuk meg őket, hogyan segítsük őket megjelenéshez, mert az úgymond nagy kiadók, Természetesen nem foglalkoznak kezdőkkel, üzleti szempontokból, megfontolásokból ugye nem fognak olyan könyveket kiadni antológiákban, nehezen teszik be az igazán kezdőket, pedig vannak, nagyon sokan vannak most, ugye van a padlástér nevű pályázatunk, ami ö, igazából nem tematikus, tehát bárki bármilyen művet beküldhet, nagyon sokkal találkoztunk most cifivel, ami akár melyik már eddig megjelent antológiában megállta volna a helyét, nem nagyon tudunk mi jelenleg mit kezdeni vele. Próbálunk keresni kapcsolatokat másokkal, kiadókkal, egyéb magazinokkal, szervezetekkel, hogy őket ehhez segítsük, de falakba ütközünk. Tehát én nem csak abban látom a problémát, hogy persze kevesebb mű jelenik meg, de miért jelenik meg? Mert nem jelentetik meg. Tehát Én ezt értem, hogy üzleti szempontok, a legfőbb vezérlők ebben, meg a terjesztés, meg egyebek, de szerintem ezt jobban fel kéne karolni, és jobban oda kéne figyelni. Akim te ezt felvállalta és csinálja, csak hát most jelenleg még egy picit lassan mennek a dolgaink. Bocs. <gül> Én nekem magam is és az volt a tapasztalatom, hogy most csak az amatőr íróknak a teljesítményét tekintve meglehetősen jó a, a színvonal. Én, én mindig elégedett voltam vele, jó, hogy nem... Túlságosan sok pályázat van, aminek az anyagát elolvashatnám. De azért azt gondolom, hogy, hogy határozottan az elmúlt más évtized, másfél évtizedben jelentőset javult az, az a írásoknak az átlag színvonala. És ilyen szempontból a tehetséggondozó pályázatok és folyóiratok, azok hatalmas szerepet töltöttek be tölthetnek most is be, és meg kell vallanom, hogy a Preyer pályázat ilyen szempontból, és a, a, az új galaxis is óriási szerepet töltött be, írókat nevelt ki. Tehát a hatása az, az nagyon jó. Én azt Kicsit meg vagyok lepve, mert azt gondoltam, hogy ebben a helyzetben a, az e-bookok, vagy általában az internetes közlés az majd segíteni fog, és meglepve olvasom, hogy mennyire pici részt foglal el csak az e-book a, a könyvkiadásban. Hát bizony azt hittem volna, hogy a válság erre felé fogja terelni a könyvkiadást. Oztán mégsem ebookokról az majd lesz egy másik kerekasztal a nap végén, úgyhogy ott, ott, ott majd meg lehet válaszolni, vagy meg, meg, meg fogjuk, fogjuk tudni válaszolni ezeket a, az e-bookos kérdéseket remélhetőleg. Igazából két kommentem lenne így az el, előbb beahangzottakkal kapcsolatban, egyik sem már... Szentgálnak a megtalálása. Az egyik az, hogy azért nézzük meg, hogy az ilyen fantasztikum határterületein, és most lehet nevetni, de például a Twilight kapcsán azért azt látjuk, hogy, hogy itt tízezer fölötti példányszámokban számokban el lehet adni ilyen, ilyen, ilyen misztikus, vagy vagy tényleg fantasztikum közeli, közeli könyveket. És persze a twilight lehet azt mondani, hogy hát van mögötte egy nagyon nagy filmes hype, de, de hasonló, hasonló ilyen hogy hívtuk ezt? Teenager romantikus... paranormális, ti -ti -ti -ti paranormális románc, ahogy ezt így, így kert kitalálta ezt a címkét. Um, ezek ilyen, tényleg több, tehát sokkal nagyobb példányszámokban elfogynak, mint, a, mint amihez mondjuk a szifi piac hozzá van szokva. Vagy, vagy mondjuk nézzük meg, mondjuk a Hunger Games, ami, ami nem ez a kategória, az is, az is egy viszonylag sikeres sorozat. Vagy, vagy lehet itt említeni például, amit Kampert Gergő fordított, ezek az éberkrombi regények, ezek is sokkal magasabb számban el tudnak fogyni, mint mondjuk egy átlagos fantasy, fantasy könyv. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül Uh, arról van szó, hogy nincsen pénze az embereknek arra, hogy könyvet vegyenek, vagy nem érdekli őket a, a, a könyvvásárlás, hanem én, én azt gondolom, hogy itt van valami másik probléma, uh, amit, amit, amit érdemes lenne megfejteni. Uh, úgyhogy ennyi, ennyi, ennyi lett volna, amit én így hozzáfűznék. Hozzá, hogy itt én a marketing tevékenységben, a promóban is látok, azért itt elég erős hatást, hogy ezeket eszméletlenül reklámozzák. Tele van velük a tévé, rádió, plakátok, a metró, stb. Na most egy, megjelenik egy zseniális, egy vagy szifi Igazából hol lehet értesülni róla? A neten, esetleg a könyvesboltban. Az a csoport, akik a neten ezzel foglalkoznak, benne vannak, azok tudnak róla? Egyébként nem. nem Még a neten róla. sem mindig, tehát azért nem akarok neveket mondani, de ugye azért... Az összes könyvkiadónak ez egy nyitott, nyitott dolog, hogy az SF Portálon nagyon szívesen megjelentetünk Legény részletet, borítót, bármilyen, bármilyen könyves promóban szívesen partnerek vagyunk, és nem minden kiadótól kapunk mondjuk mondjuk tényleg sajtóanyagot az aktuális megjelenésekről, és ez nem pénzkérdés. Egy valamit hozzáfűzhetnék, apró, nem, nem apróság, ez egy nagyon nagy dolog, csak nem szoktunk rá gondolni, hogy valójában már a Könyvkiadóknak sincs jó, könyvkiadóknak jó fel, a, termet, a könyvkiadóknak sincsen jó áttekintésük a közönségről, az olvasók közönségről. De, de egy kiadónak nincsen pénze arra, hogy szociológi, olvasás szociológiai felmérést készít tersen. De most tényleg most azt kell mondanom, hogy őrült nagy szükség volna rá. Nem lehetne azt egyszer megszervezni, hogy több kiadó és több terület kiadói ö, ö, ö, készítessenek el egy felmérést, aminek a, az eredményeit aztán minnyáján használhassák? Ez azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagyot változtatna a közönség ismeretén, és esetleg a kiadói politikákon is. És ehhez kapcsolódik kérdésem is. Erre e, e, még egy picit ha, ha, hadd had Egyrészt, um, szinte nem mondok nevet, kiadóvezetőtől hallottam a következő mondatot, hogy hát ők akkora nagy kiadó, hogy nekik nincsen szükségük marketingre. Um, ehhez gratulálni tudok, innen is. Um, illetve hát, amíg, amíg vannak könyvkiadók, amelyik, amelyek perben állnak egymással mindenféle jogokkal kapcsolatban, eddig nagyon nehéznek látom azt, hogy ilyen közös, közös kiadói fellépés létrejöjjön, pedig egyébként abban egyetértek, hogy kéne. Tehát akár tényleg ilyen tanulmányírás kapcsán vagy felmérés kapcsán nem ártana egy ilyen típusú dolog, mert tényleg azért ez egy, ez egy kicsit ilyen, ilyen szülke köd azt hiszem mindenki számára, hogy oké, okay, ki az a SIfi olvasó, és, és egyáltalán hogy néz ki, és mit akar. És hogyha nem tudjuk azt, hogy ki az a olvasó, és, és mit szeretne olvasni, és azt látjuk, hogy mondjuk a külföldi könyveket megveszi, és a magyarokat nem, akkor ki nem szolgálják egészen pontosan az olvasót? Hol van a legnagyobb probléma? <gül> felvétel. Ezt így fogalmam nincs. Mondom, ez, ez, ez, ennek nagyon sok aspektusa van részben az, hogy tényleg nem ismerjük a, nem, vagy nem, nem látjuk tisztán az olvasókat. Inkább olyanokból olyanokat lehet látni, hogy Egyrészt mondjuk lehet előadási statisztikákat nézni, hogy mondjuk milyen jellegű könyveket uh, olvasnak a népek, vagy um, de akár ilyen nagyon elvadult statisztikákat is lehet nézni, hogy mondjuk Facebookon mit szeretnek, vagy Google-ben mit keresnek a, a látogatók. Ez egy összetett, tehát um, szerintem, szerintem ebben a kerekasztalban ezt nem fogjuk tudni megfejteni. Hogy Annyi hozzátennivalom valónk lenne, hogyha itt a felelősségről beszélünk, hogy nem akarok senkire újul mutogatni, de igazából ez a kiadó felelőssége mert ők az üzleti szempontokat tartják elsődlegesnek, ami rendjén van, hát fent kell, hogy tartsák magukat, de figyelemmel kéne, pont ezért, amit elhangzott, hogy kellene egy felmérés, figyelembe kéne venni azt, hogy az, a, az olvasók valójában mit szeretnének. Azt, amit kapnak, azt szeretik. Én azt gondolom, ez az én személyes véleményem most, Hogyha én bemegyek a könyvesboltba és találkozom egy XY külföldi író regényvel, akkor azt fogom megvenni, hogyha semmit nem tudok arról a magyarról, ugye régebben ez probléma volt, hogy magyar nyelven jelentek meg, könyvek ezt nem is szeretik, ezért van ez a rengeteg álnév, angol neveken meg ilyeneken jelennek meg művek, akkor azt veszi meg. Sokan a mai napig nem tudják XY-ról, hogy ő valójában egy magyar író, mert csak az angol nevét ismerik. Én szerintem ezen kéne elsősorban változtatni, hogy igenis afelé, Terelni a dolgokat, hogy igenis a magyar írók is jól tudnak írni, nem csak a külföldiek, ez nem igaz. Magyarok is tudnak, kellene foglalkozni velük, kellene kiadni könyveket. Persze, az üzleti szempont az elsőleges, a terjesztési szempont szintén, mert amíg egy kiadó ugye, a terjesztőtől nem kapja meg a pénzét, akkor nem tud könyvet kérni, stb. ezt ragoszhatnánk, úgyhogy ez egy tényleg egy kör. De hadd mondjak egy jó példát, ahol ez meg tudott valósulni, ez a, ez a kiadói összefogás. A magyar képregénykiadóknak a szövetsége, az amelyik nem tudom, négy-öt évvel ezelőtt kezdtek el így, így képregénykiadók összeülni, találkozni, közös promókat kitalálni, közös rendezvényeket, eseményeket, stb. stb. És mindegyik, legalábbis egy külső szemmel mindegyik tényleg hozzátette a magáért. És azért most már megalapozták ez alatt a pár év alatt azt, hogy, hogy, hogy tényleg képregényeket lehessen kiadni. Nyilván nem akkora zseniális üzletes sem, hogy Lózsa Dombi Villa legyen belőle, de azért elindultak valamelyre, és van alapjuk építkezni. Szerintetek hány év nyugodt, jól működő, mondjuk ha a vitáktól nem is mentes, de karbantartott, normális mederben folyó vitákkal eltelt év kell ahhoz, hogy mondjuk a, az általatok képviselt díjak, azok olyan, olyan márkák legyenek, mint például a, a Hugo, amit mindenki megnéz, kinyeri meg, Megvesszük, és maximum nem értünk vele egyet, mint idén. Én a fantasy-díjjal kapcsolatban tudok erről nyilatkozni. Fogalmam nincs, hogy ez hány év lehet. Mi, mi a szándékunkat tekintve szeretnénk, tehát mi azt mondjuk, hogy mit a négy-öt év alatt szeretnénk eljutni oda, hogy lehessen miből választani. Tehát lehessenek olyan minőségi könyvek, regények vagy novellák, vagy bármi, amit lehet díjazni. Mi szabályzatunkban benne van, hogyha egy adott évben nem találunk olyan művet, amit nem érje el azt a bizonyos pontszámot, vagy, vagy egyáltalán nem lehet díjazni, akkor nem adjuk ki. Tehát a cél nem az, hogy feltétlenül valamit kinevezünk nagyon jónak, és az díjazuk, hanem igenis arra ösztönözni a kiadókat, hogy, hogy minél többet adjanak ki, amiből lehessen utána válogatni. Tehát reméljük, hogy ez, ez felfut. Nem tudom. Ha nagyon pessimista akarok lenni, ha nagyon-nagyon pessimista akarok lenni, azt mondom, hogy húsz év. De hogyha, ha, ha egy picit is azt mondom, és én egyébként optimista jellem vagyok, akkor azt mondom, hogy négy-öt év alatt elérhetünk arra a szintre, hogy azt mondjuk, hogy na igen, most már ezek közül lehet választani, mert van közöttük olyan, ami megérdemli azt a díjat. Én azt mondom, ha eljutunk odáig, hogy a scifi élet is nem kis brancsokba szerveződik és acsarkodik egymásra, amire jó kilátások vannak szerintem, és megfelelő módon támogatnak bármelyik díjnak is a zsűriét, külső segítséggel, akár belső segítséggel, akkor ennek nem kell egy túl hosszú idő. Három-négy év alatt akár elnyerhetik a megfelelő rangjukat ezek a díjak. Én is optimistább vagyok ilyen szempontból, vagy legal legalábbis jobban bíznék a közönségben. Csak az a baj, hogy mi légüles térben hangzott el így a kérdés, tehát ahhoz az kellene, hogy minden más, tőlünk független tényező is ö, ö, stabilizálódjon, Tehát ö, ö, legyen ö, megbízható a gazdasági helyzet, legyen kielégítő a kiadópolitika, legyen ö, ö, hozzáértő a könyvterjesztés, és legyen tő, ö, vásárló ereje az olvasók közönségnek. Most, ha mindez a tényező majd egyszer meglesz, szerintem két-három év alatt. Biztos, hogy, hogy elérjük ezt az eszményi állapotot. Most azért valamit azonban ott tegyek hozzá. Önmagában az, hogy kritika van, akár a, a, a díjakkal szemben is, az nem rossz dolog. Hát azt azért ne, ne gondoljuk Isten csapásának, hogy, hogy kritikák elhangzanak. A kritika az alapvetően olyan, mint a járműben a fék. Mutat valamilyen irányokat, amire figyelni kell, amire vigyázni kell. Hát önmagában nem az a baj, hogy van kritika, az baj, hogyha a kritikák azok nem a valóságra reagálnak, hanem ideológiákat gyártanak, vagy a valóságos művészi érték helyett kapcsolódásokat fetisizálnak, részesítenek előnyben az baj, és hogyha a vitakultúra szintén nagyobb alacsonyra csusszom vissza, az szintén baj. De önmagában a kritikát én nem tartom rossz dolognak. Igazából a Porta viszonylag gyorsan ki fog derülni az, hogy mennyire sikeres, mert hogy egy évvel később ö, sikerül újra kiírnunk ezt a pályázatot, akkor sikeres volt az első pályázat. A Kimtédiával kapcsolatban annyit tudok még elmondani, hogy tényleg egy kis türelmet kérünk még ezzel kapcsolatban. Rengeteg támadásért ért minket, igaz, igaz, összességében kevesebb támadás, mint ahány támogatás. Tehát rengeteg támogatólevelet kapunk, nagyon sok embertől kapunk biztatást, szeretnének segíteni. A támogatásokat sem úgy vesszük, hogy igazából ez rossz dolog, ahogy itt ugye elhangzott az előbb, hogy a kritikára, meg ezekre szükség van. Egy dolgot tudnia kell mindenkinek, hogy a KIMTE létrehozott egy díjat, amit gondoz, amit szeretne fenntartani, amiben döntést hoz. Nyitottak vagyunk mindenféle külső véleményre, megfontoljuk, újra gondolunk bármit. Egy dolgot nem lehet tenni, tehát nem lehet ránk nyomást gyakorolni, kívülről hatni, mert ez a, ez a KIMTE tagságának, a KIMTE-nek a, a saját döntése. Mi hajlandók vagyunk valóban megfontolni a jó javaslatokat, az építő javaslatokat és azt gondoljuk, hogy együttesen mindenkivel, az olvasóval, a kiadóval, a szerzőkkel tudunk együtt haladni ezen az úton. Nem ez a mi önfejűség, nem egyedül akarunk mi ebben részt venni, nyilván mindenkire szükség van. Ami a legfontosabb, ugye az olvasó, tehát az olvasónak hoztuk létre, az olvasónak teremtődik meg a könyv, ő a legfontosabb ebben az egész folyamatban, hogy mondhatom, tehát mi igazából szeretnénk be, bele is vonni. A decemberi közgyűlésünkön is erről elég kemény a várható is, és meg fogjuk ezt tárgyalni. Várhatóan elég erősen bele fogjuk vonni az olvasót, úgyhogy anélkül, hogy a kiadókat mellőznénk, de én azt gondolom, hogy mindenképpen összefogásra van szükség. Tehát ez nem egy egyszemélyes hagyjárat, hanem itt egy, egy, egy komoly összefogás kell ahhoz, hogy mindenki, a kiadók, a, a szerzők, az olvasók, a különböző csoportok, szervezetek bárki, hogy eredményt érjünk el. És mivel mutatják nekem, hogy lejárt az időnk, ezért ez a, mindenki kell ahhoz, hogy a magyar diák működjenek, ez remek lesz végszónak is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És mivel kérdésekre nem maradt időnk, szerintem szünetben bárkit már meg lehet keresni azzal, hogy mi az, ami bennetek maradt, és mi az, amit nem tettünk fel, mi az, amit nem feszegettünk. Köszönjük, hogy meghallgattatok minket.